Я зараз скажу тобі одну річ, тільки обіцяю, що спокійно це сприймеш. Обіцяю. Тобі Єва нічого не розповідала? Ні. Вона забрала свого малого і зникла. А що в тебе? Ти бачив на себе пасхвіль у новинах першого національного. Мене це вже не цікавить. А що тебе цікавить? Георгій зам'явся. Марина чекала, ні про що його не запитуючи. Нарешті він зважився. «У нас з Євдокією, у нас сталися проблеми в сексуальному плані». Почувши це, Марина підхопилася Славки, перелякана на нього подивилася і зібралася тікати. «Знаєш, Георгію, краще не будемо про це говорити», – відкараскувалася вона від нього. «Бо ти пізніше пошкодуєш про те, що розповів мені під гарячу руку про свої слабкості». Я не хочу через твої проблеми з Євою втрачати тебе як друга. Тим більше, ти не той чоловік, який пробачить комусь, навіть мені, знання деталей з твого інтимного життя. Вона рушила енергійним кроком до входу в більярдну. «Почекай», – намагався зупинити її Георгій. Я вже думав про це. Я теж раніше не хотів зізнаватися. Я сам собі боявся про це сказати. Не те, що тобі. Але так треба. Я без тебе не впораюся. Марина замахала руками. Ні, ні. І ще раз ні. Я не хочу нічого слухати. Розбирайтеся самі. Георгій схопив її за руку, щоб зупинити, і злякався своєї таки агресії. Марина скривилася від болю. «Що з тобою? Ти що?» Георгій оборив їй прямо в обличчя, прямо в перелякані очі. «Ти мені повинна сказати, я божевільний чи ні?» Марина відштовхнула його. «Ні, не божевільний. Це все, що ти хотів знати? Не поспішай, я ж тобі ще нічого не сказав». Марина мала добру інтуїцію і тому швидко побігла до корпусу. «Мені треба йти на добраніч». Георгій був розчарований. Піймати її одну тепер буде не так уже й легко. Він роздягнувся і пірнув у море. Воно лягло темнотою і невідомістю. Здавалося, що зараз якесь морське чудовисько обплутає щупальцем Георгієву ногу і затягне його у морську глибінь. Щоб цього не сталося, він почав співати на повний голос «Туман яром, туман долиною!» «Туман яром, туман долиною!» Українці – дивовижний народ. Олександр Довженко писав про те, що в нас завжди родить дуже багато листя, а квіточки з'являються лише де а плодів і погатів немає. У нас вся енергія йде в бадилля, а не в плід. Зелене, лопати, буйне. Українці багато працюють, але не вміють користатися Плодів своєї праці. Вони не вміють робити те, що тепер називається словом «бізнес». Усі часи на Україні цим займалися греки, євреї, вірмени, мусульмани, врешті-решт росіяни. Тільки не українці. Їм завжди бракувало заповзятливості. Українці – народ екстенсивної дії. Поки трудяги, скандинави чи прибалти зрошували своїм потом землю, ламаючи собі голову, як раціоналізувати свою працю і як примусити камінну землю родити, українці сиділи собі на призбі, лузали насіння і милувалися своєю земелькою, яка родила навіть у запеклого ледацюги, і співали – о, як українці співають! Якби вони всю співочу енергію пустили б на бізнес, вони були б найбагатшими у світі. В Ігоря був день народження. Справляли в Альтанці парку. На святах у Ільчишених завжди було багато вина, фруктів і пісень. Зібралися і політичні романтики, і національно свідомі прагматики – до них долучилися дехто спорядних монархістів і навіть національно свідомих соціалістів. Стається пісня – це єдине, що може об'єднати українців. Тільки одна проблемка – а де мені взяти таку пісню? Георгій сочив за Мариною, як кіт за мишею. Він хотів піймати її на одинці і примусити вислухати його історію. Йому не треба було багато від неї, лише подивитися на її реакцію, хай навіть вона нічого не скаже. Її реакція завжди дуже красномовна, він усе зрозуміє без слів. Марина, відчуваючи на собі очікувально вимогливий погляд Липинського, трималася від нього подалі. Він вирішив обхитрити її. Георгій попрощався і пішов геть. Звичайно ж, не насправді. Він зачаївся за рогом біля її кімнати. Його передбачення справдилися. Не минуло й п'яти хвилин, як Марина побігла в номер мити нову партію фруктів. Георгій виринув із-за рогу і схопив Марину за руку. Вона скрикнула. «Слухай!» – вирискнула вона. «Та ти ж маніяк, адже я тобі сказала, що не хочу з тобою говорити про твою сексуальну неспроможність». «Яку неспроможність і з чого це ти взяла?» У мене проблема зовсім іншого характеру. Марина не чекала такого повороту. Поки вона думала, як це так сталося, що вона помилилася, Георгій швидко випалив. Я її зґвалтував. Марина припечаталася до стіни, неначе чекаючи на розстріл. Здавалося, що якщо зараз її у рота залетить бжала, вона її навіть не помітить.